Потягують ніздри холоднуватість стрижаних околиць. Руками перекрикуються вітряки сірим із сірого. Прощальне витинається крило, закидаючи вгору самотні обличчя покликом туги небес. Павук за білу ниточку тримає хвостик літа. І те, що сиділо, не влазячи в жодне діло, Ходило пунктирно, вискочками з алеї, по листю ворошило. «Ти мене пам'ятаєш?» – питаю того, кого не знаю. І дивом вітчаю приходить спокій, тут все вмирає у відродження.